Irabasteko greba horokora eta lusatua ekonomiaren blokatzea prestat ditzagun. Hauek ziren goizuntan kolektiboak banatu dituen traktak, apilaren ogeta sortzitik goiti, jizko reutre kolektiboak lan reformaren kontrako ekintza indartsuak indartxuak ikusten ditu. Hamasei elkarte eta mugimendu ezberdinek batzen dituen kolektiboa bilduda beraz, hasta azken goizuntan, Baionako gaskoien plazan, alderdi sozialistaren goizan, frances lehen dakariaren politike eskuinda תודה רבה. Egun hauetan, Medefak lege proiektuari egin azken aldaketak, sindikata eta ikaslen aldekoak ezestatzea galdegindu gobernuari. Jeronimo Prieto kolektibuko kidea da, eta bayonako lan ausitegiaren lehendakaria Medefaren posizioa esplikatzen dauku. Ba, Bede ego landa. Berak uste dut, bere bulegotik asmatuta izan den lege horrek, beraz ikusten duela, gobernebendoa orain pixkat, ikusten zuela boroka antolatzen, Zabaltzen, egin ditu margenetan moldaketa batzuk, uh, bo, bere fek bere Rolanda, bere entzat den lege, lege bat, orain uh, maatxatzen du beste mailetan uh, eragitea. Kolektiboak uh, aldarikatzen duen uh, melementu Fonseskoa da, da uste dugula uh, melementu batean greba irankoha piztu behar dela. Apirilak ogoita aseiean, tren gidariak da egindute mobilizazio egun batera, kolektiboak bat egiten du haiekin. Bestalde, ogeta sortziko egunean mobilizazio rokoja antolatu dute egun ortatik goiti segitzeko asmoarekin.